Charles Lohr, Nagy Károly, Csempész háború. Két fiatal ember felad egy levelet, és nem adja fel a harcot. Éppen ezért kénytelen eladni az úgynevezett dubbát és kénytelen eladni néhány értéktárgyat. Több adást nem lévén, a címet befejezzük. Az egész baj ott kezdődött, hogy kockás kilopta a kocsmáros bal szemét. A kocsmáros eddig is szemtelenül viselkedett, eddigi szemtelenkedése azonban elenyészően csekély volt ahhoz viszonyítva, amit akkor produkált, mikor a szó legteljesebb értelmében szemtelen lett. Kockás azonban nem maradt adós, illetve hát adós maradt, de csak anyagiakban. Szemtelenségben nyugodtan felvehette a versenyt mardak apóval, és elég pofátlan volt, hogy mikor a kocsmáros balszeme már a birtokában volt, vigasztaló és biztató hangon megjegyezze. Nem baj, öreg Mördök, légy nyugodt, szemesnek áll a világ. De Mordok akkor még nem válaszolhatott erre az elítélendő pimasságra érdemlegesen, mert egyelőre foggalma sem volt róla, hogy ismert tettesek eltulajdonították a bal szemét. A dologhoz még hozzátartozik az az említésre malig méltó mellé körülmény, hogy pillanatnyilag hitvány anyagi zavarokkal küzdöttünk. Olyannyira, hogy komoly gondot okozott az aznap délutáni fogyasztásunk pénzügyi rendezése. Na, ez persze nem úgy értendő, hogy nekünk okozott gondot, hanem a kocsmárosnak. Mi ugyanis az első pillanattól kezdve tudtuk, hogy nem fogunk fizetni. Mardag a kocsmáros viszont később tudta meg. Amikor már legfeljebb hasfelmetszés útjá juthatott volna ismét elfogyasztott értékes árujához. Na, mikor azután mégiscsak megtudta, hogy baj van a cek rendezése körül, mód felett üvöltött. – Mindent értek! – kiabálta. – Csak az nem megy a fejembe, hogyha két ilyen hitvány csibész egy vas nélkül jön befogyasztani. Honnan veszi a bátorságot a pimaszkodáshoz? Ököllel ütöttétek az asztalt, csengedtetek a pohárom, mert hogy a zsaposom lassan mozgott. Sőt, ha jól emlékszem, még pofonokat is ígértetek nekik. De nem tartottuk meg, védekezett komoly a kockás. Hogyhogy hogy nem tartottátok meg? Én a saját szememmel láttam, amikor pofon ütöttétek a csapost. Ezt senki sem tagadja, mondtam higgadtan. De hiszen éppen most mondta kockás, hogy nem tartottátok meg. A pofonokat nem tartottuk meg, magyarázta a türelmesen kockás. Az ígéretet azt igen. A kocsmáros mély lélegzetet vett. – Hát, tudod, kockás? – mondta. – Veled azért nagyon nehéz. – Na, és velem nem? – kérdezte meg kis, és értődötte. – legyintött. a ja, hát veled is. Nagyon összeszoktatok. – Megjegyzem, csak így érthető a dolog, mert szerintem egy ember egyedül nem is tudna ilyen mértéktelenül pimasz lenni. Na, ahhoz kettő kell. Na, látod. Felelte kockás, pedig nagyon jól tudta velem együtt, hogy mennek a na látodnak, mert ezúttal semmiféle értelme sincs. Csak hát éppen mondani kellett valamit. Amit látok, mit látok? Kérdezte idegesen maradtak és arról beszélve, hogy mit lát, Gondolattársítás révén eszébe jutott a szeme. Felüvöltött. A oh, szemem? Tudtam. Volt valami hiányérzetem, de most már értem. De, illetve nem értem. Hol van a szemem? Senki sem felölt. kockás másfelé nézett. Én pedig önfelettel játszadoztam egy gyufás dobozzal. Disznók! A szemem! ordított a mardak, és remegett a felháborodástól. Azonnal mondjátok meg, hogy hol van a szemem! Hát már! Elloptam! vallotta beszemlesítve kockás, és látszott rajta, hogy egy kis és szégyenkezik. Gondolod, hogy tréfa volt? Mördök egyszerre lecsillapodott. Vad önuralommal nyugalmat erőszakolt magára, de ettől az önuralomtól minden izma átfeszült az inge újján. Hát nem, mondta. Na hát nem. Ebből nekem elég volt? Na ebbe a kocsmában nem teszi be többi lábát kétes alak. Na, no, becsukod a boltot? Érdeklődtem Szelíden. Na, nem csukom be, csak éppen megválogatom ezen túl a vendégeimet. Kockás gúnyosan elmosolyodott. <gül> majd. Minden esetre add át szívélyes üdvözletemet annak a néhány lordnak, francia márkinak, spanyol infánsnak, na meg annak a négy-öt csillagkeresztes hölgynek, akiből új vendégeidet fogod itt elbúválni. És És tudomásul, hogy vérig sértettél. Egy percig sem maradok itt tovább. Jér, lord. És kifelé indult. mordak felüvöltött. – Megállni, hitvány fráterek? És mi van a szememmel? – Viszem, – mondta komoran kockás. – Na, az nem úgy van. Nincs jogod, hogy elvigyed a szememet. – Hová tetted? – Itt van a nadrág zsebemben. Jó helyen van, ne jövődj. Nincs jó helyen. A szem üregemben van jó helyen. 228 frankért csináltattam. A legszebb üvegszem, amit valaha csináltak. Olyan hű a másik szememnek, hogy senki sem vette észre a különbséget. De észrevették. Feleltem meg rovó hangon. Hát híd el, hogy észrevették. A múltkor is említette nekem a két bal bill, amikor véletlenül szóba került a szemed, és azt mondták, hogy lelketlen csibész vagy. Na mondom, akkor megemlítette a két bal bill, hogy a bal szemedben határozottan van valami lelkes és jóindulatú. Még az üveg szemedben, mert hogy az igazi szemedből ez a lelkes jóindulat hiányzik. Ezért mondom, hogy nem is volt olyan hű másolata, az az üvegszem az igazinak. Mordok nagyot nyelt. Na jó, éppen elég pimasságot nyeltem le már tőletek ahhoz, hogy ezt az újabb fondorlatos aljasságot is zsebre vágjam. Ti engem különben sem sérthettek meg, mert ezzel nálatok sokkal nagyobb kaliberű az emberek is hiába való módon próbálkoztak. Mind a mellett nagyon szeretném tudni, hogyan loptátok el a szememet. Mikor loptátok el? És hát miért loptátok el? Hát ezt mégsem lehet csinálni egy emberrel? Utóvégre jogállamban élünk? Úgy van, ismerte elkockás. Ha nem élnénk jogállamban, akkor te sem ültél volna nyolc vagy kilenc évet eddig különböző gyerekes csínjeid miatt. Na ezt ö, esetleg más alkalommal tárgyaljuk le, felelte kedvetlenül. Azt mondjátok meg inkább, hogy na igen, hogy hogyan, mikor és miért. Szólt közbekockás. Na hát, ide figyelj! Amikor az imént közöltem veled, hogy nem áll módunkban fizetni, ha jól emlékszel, pofon ütöttelek. Igen, jól emlékszel. Pofon tél. Pedig tudhatnád már, hogy nem szeretem az ilyen célzásokat. Hát nem is céloztam vele semmire. Hát csak éppen pofonütöttelek. E tény mögött nem volt semmiféle rejtett szándék. Megész egyszerűen felháborodásomnak adtam kifejezést, mert anyagi zavarom bejelentésére azt a kitérő választ adtad, hogy te undorodsz az ilyen mocskos pottyafráterektől, mint mi vagyunk. Hát tudod, az ilyesmit sohasem szerettem. Meg aztán... Bevallom, hogy a kíváncsiság is fűtött. Miféle kíváncsiság? Hát tudod, vallott a -e bekockás. Sokszor hallottam már azt a kifejezést, hogy úgy pofadítlek, hogy kiugrik a szemed. Na, én kíváncsi voltam, hogy az ilyesmi lehetséges-e. Na, és? Lehetséges? Kérdezte, érdeklődve a kocsmáros, mint nem is az ő szeméről lett volna szó. Na csak félig. Na csak félig lehetséges. Na, csak félig ugrott ki. Tehát ne adjuk az e féle babonákra. Már csak annál kevésbé szabad adnunk rá, hiszen ez is csak üvegszemmel lehetséges. Na de tudod, amikor már félig kiugrot ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy megpróbáljam. Maradt-e valami még régi kézügyességemből? Na, és ez az ellenállhatatlan vágy hatása volt, ami alatt én ezt kiloptam. Na, mindent értek. És hát van is benne valami logika. Na, de most mondd meg őszintén, miért akartad elvinni? Hát... Megmondom, a feleségemnek van egy kis unokajcse. Hát nagyon helyes kölyök, aki mindig azonja fog, hogy hát hozzak már neki szép, színes üveggolyókat. Meggondoltam, elviszem neki. A szememet? Na igen, a szemedet. Na de ha te egy olyan lelketlen disznó vagy, hogy még ezt is sajnálod egy gyerektől. A mondom, ha ragaszkodol hozzá, ami elég mocskos eljárás volna tőled, hát én tészen is adhatom. Megfeljebb meg lesz a dologról a véleményem. Mardok rekedten felnevetett, és egy óriási revolvert húzott elő a zsebéből. – Hogy <gül> ragaszkodom-e hozzá? – kérdezte gúnyosan. – Annyira ragaszkodom hozzá, hogy amennyiben pillanatokon belül nem adod vissza, teljesen lyukacsosra lőlek. Kockás bólintott. – Helyes. Nem vártam én tőlen egyebet, mert nagyon fájna neked, ha egy kisgyerek önfeledten eljátszadozhatna és boldog lenne ettől. Na tudod, mondhatom, kisülhet a szemed. Sokkal nagyobb aljasságot is elkövettél te már hosszú pályafutásod alatt. Na, ne. ne, itt van a szemed. Na, fogd. Piszak. Megvető arccal dobta az üvegeszemet, és mordog elkapta. Gyorsan és megkönnyebbülten visszatette a helyére, és elfordult tőlünk. Prokop! mondta a csaposnak. Nézd meg ezt a két embert! Na, nézi! Nézem! Felelte Prokop a csapos kedvetlenül is némi undorral. Nem szolgál nagy örömre. Hát, ha jól megnézte őket, akkor vegye tudomásul, hogy ez a két ember, E pillanatban összesen körülbelül 46 méter kolbásszal, ugyanannyi adag salátával és 158 pohár rummal tartozik. Ha még egyszer kiszolgálja őket anélkül, hogy előre fizessenek, akkor leteperem magát és teljes 30 percen keresztül boldog révületben a padlóhoz verem a fejét. Úgy hiszem, értjük egymást? Értsük? felelte Prokop. Na de mi történik akkor, ha ezek az urak bejönnek ide, és testi erőszakkal akarnak arra bírni, hogy pénz nélkül szolgáljam ki őket? Akkor hívja a rendőrséget? Hát, hülyebb vagyok én? Kérdezte a csapos. Ó, igen. Ezzel azonban a rendőrség nem törődik. A rendőrség arra való, hogy ne csak az ép elmélyüeket, hanem a hülyéket is védje. Na nem úgy értettem. Úgy értettem, hogy hát hülye vagyok én, hogy a rendőrséget hívjam. Ha miért ne hívná? Ha elvisznek. Na tesz, gyerekség! Lehet, hogy gyerekség tőlük, de mégis elvisznek. Na nem az gyerekség. A félelme gyerekség, hogy elviszik. Na na, azt bízza csak a rendőrségre. A rendőrség mindig tudja, hogy miért viszel engem. Hát eddig 28 esetben tudta. Ha most sem fog magához menni majd tanácsét. Na, egy szó, mint száz, nem hívom a rendőrséget. Én jönnék ki rosszul. Na, és nem csak rosszul jönnék ki. Nagyon sokára jönnék ki. Legalább olyan másfél év múlva. A kocsmáros vállat mond. Hát nézze, én nem foglalkozom tovább az ügyel, Amit mondtam, megmondtam. Nem érdekel, hogyan védekezik a -e két úr ellen? Szerezze be kézigránátot, vagy bombát vagy mit tudom én, de ismétlem. Ha még egyszer pénz nélkül kiszolgálja őket, Tudom, harminc percig veri a fejem a padlóhoz. Nem tudja. Negyven percig. – És nem a padlóhoz, hanem az italpult rézveretű sarkához! – mondta, és határozott léptekkel bement az üzletből nyíló magállakásába. Hát, így történt. Na és itt kapcsolódik össze ez az előzmény a tulajdonképpeni történettel. Mert hogyha kockás, nem lopja ki a kocsmáros bal szemét. Mi már régen messze jártunk volna. Nem találkozunk egy emberrel. Következésképpen, mondt korbély őrmesternek nem kellett volna idegcsillapító injekciókat adatni magának. Nem forgatunk felfenegestől egy várost, és nem keveredünk egy olyan bonyodalomba, amely miatt a vámőrség főparancsnoka kénytelen volt beadni a lebondását. Az egész egy negyed órán múlott. Negyed órával a fenti nézet eltérés megkezdése után, tehát abban a percben, amikor távozni készültünk, kinyílt a kocsma ajtaja, és belépett a helyiségbe Mágnás Kazimír. Hát Mágnás Kazimírt már ismerik. Ő az a letört arisztokrata, aki némi váltó bonyodalmak árán. Na és itt a hangsúly inkább a váltókon, mint a bonyodalmakon van kénytelen volt befejezni a régi életét. Az új életét Afrikában kezdte. Itt különböző üzleteket bonyolított le, amely üzletek több vámört ideg juttattak, és pénzügyőri körökben általános és alig titkolt keserűséget váltottak ki. Kérem, Mágnás Kazimír működésének megkezdése óta több szemlész áthelyeztette magát valami nyugodtabb világrészbe. Sőt, ha jól meggondoljuk a dolgot, maga az Afrikának nevezett világrész is szívesen kérte volna az áthelyeztetését, ha ez a módjában áll. Máknás Kazimírről még csak annyit, hogy mód felett racsolt. Finom és arisztokratikus mozdulatai voltak, halkszabú, csendes beszédű ember volt. Mind a mellett azonban nem idegenkedett a nézeteltérésektől, és erről alkalomattán olyan lelkes pofonokkal tett tanúbizonyságot, hogy a legkörözöttebb rablógyilkosok is elragadtatva csettintettek a nyelvükkel. Ha látták. Na hát, ha kapták, akkor nem csettintettek. Úri múltjából megmaradt régi eleganciájával öltözködött. Ez az elegancia azonban bizonyos mértéki környezetéhez formálódott. Természetesen még Afrikában sem nélkülözhette a monoklit, ami valósággal nőtt a szeméhez, és még pofoszkodást közben sem vetett el. A régi ruhatárából már csak a lakcipője maradt meg. Na hát nem egy közönséges lakcipő, hanem általában frakhoz viselt, úgynevezett, Eszkárpen, amely hosszú és keskeny volt, hát és egy kis öredezett rajta alak. Természetesen most sem tudta nélkülözni régi jól bevált smoking kabátját, és öltözködése választékosságából, valamint smoking kabátja értékéből még az a körülmény sem vont le semmit. Na és ez jellemző Mágnás Kazimir előkelő magatartására és az egyéniségéből áradó természetes úri megnyilvánulására, hogy mindehhez rosdabarna térdnadrágot viselt zöld csíkokkal és piros pettyekkel. Orán valamennyi ószerese összefutott, amikor meglátta a kezet ökölbe szorító ruhadarabot. Magnás Kazimír azonban feltűnés nélkül tudta viselni még ezt is. Az ilyesmi beleszületik az úriemberrel. Egyéniség jellemzésére még meg kell említenünk, ami alapjában véve minden másnál kihívóan hatott volna, hogy általában félig lehújt szempillákkal, látszólag álmosan járt. Na és amikor beszélgetett, únottan elnézett a vele szemben álló feje fölött. Hát ez már annál is inkább sikerülhetett neki, mert feltűnően hosszú, sovány, enyhén hátú ebber volt. Na hát, ez a mágnás Kazimir lépett be Mardakapó kocsmájába néhány pillanattal azután, hogy kifele indultunk. Amikor meglátott bennünket, Megvillant a monoklia, két ujjal szalutált, amint ez szokása volt, és intett, hogy hát várjunk már egy kicsit. Egy sarok mutatott, leült, mi pedig követtük a példáját. – Hát kedves kockás! – fordult a barátomhoz vontatott hangon. – Bizonyos közlendőim vannak. – Ma azt hiszem, érdekelni fog. Nanda? monta mondta kockás rosszat sejtve, mert Mágnás Kazimir magatartásából mindig kicsendült, ha valami kellemetlent akart mondani. Hát, igen, mondta a Mágnás Kazimir olyan hangsúlyjal, mint aki tudja, hogy kockás rosszat sejt. Te mondd, Ugye ugyebár neked bizonyos kellemetlenségeid voltak az utóbbi időben. – Nekem! – kérdezte, csodálkozást tettetve kockás. – Hát szó sincs róla. Ilyesmiről én nem tudok. – Általában vannak emberek, akik nem néznek bennünket jó szemmel. – Na ezt hagyjuk! – vágott közben Mágnás Kazimír. – De a félszemű boldogva, a pkancsal le meg nem a rövidlátó, gerogzsolva gondolok, pakik fenti tulajdonságaik miatt valóban nem néznek benneteket jó szemmel. A másról nem tudok, mondta kockás. Káó, akkor úgy látszik elkerülte a figyelmeteket, hogy a fekete kéz szívesen megfolytada benneteket egy pohár vízben. Na, ez teli volt. Arra bizony nem gondolhattunk, hogy Mágnás Kazimir értesülése ilyen kitűdőek. Érdekünkben állt, hogy lehetőleg eltitkoljuk ezt a veszett ügyünket. A légionistának soha sohasem hasznos, ha a külvilág értesül a magánügyeikről. Na jó, mondta Mágnás Kazimír szokott, vontatott hangján, és elnézett a fejünk fölött. Nem, azt hittem, hogy közlenzőm szenzáció lesz a számotokova, sőt, azt hittem, hogy hasznát veszitek. De hát ha nem, hát nem. Ez esetben megjelenésemet tekintsétek meg nem történtnek. Felsőbbséges nyugalommal biccentett, felállt teljes hosszúságában, megigazította a monokliát. Levert egy porszemet a smoking kabátjáról, visszadugta a belső zsebéből kikandikáló konyha kését, és indulni akart. Kockás idegesen megfogta a karját, és türelmetlen hangon rászólt. – Na, mát, jó, jó, jó van, mát, azért nem kell úgy hihetni. Lehet, hogy használt veszük az értesüléseidnek. Én nem beszélek, rá, ha nem akarjátok. Mutó, végre a ti dolgotok, hogy meddig akartok élni. Aki kérem, öngyilkos akar lenni, annak kérem, béke hamvaiva. Legyen neki könnyű a föld, kérem. Ezzel ismét távozni akart. Hát most már én nyúltam a csuklója után. Na, ide hallgass Kazimír! Mondtam, és érzett a hangomon, hogy pofoskodni való kedvem van. Te ezt ne csinál többet. A közlendőid érdekelnek bennünket. Úgy? kérdezte vontatott, csodálkozó hangon. Hát, akkor mégis elmondom. Na, mondd el! Kockás Pielnek, kezdte, négy évvel ezelőtt volt valami súlyosabb kalibevű nézeteltévése a fekete kéznével ismert csempészkivájjal és kalószőnökkel. Bocsáss meg, Kazimír, vágtam közbe idegesen, de hát ezeket mi mind tudjuk, talán inkább azt mondom, amiket nem tudunk. – Legyen szabad nem, vágott közben nyugodtan, de felsőbséggel. – Hogy nem szeretem, ha előadási módolomat kritizálják, és elő akarják nekem írni, hogy milyen módszer szerint beszéljek. – Ez mód felett ingevel. Hát akkor beszélj úgy, ahogy akarsz! Legyinte türelmetlenül kockás. Kérem, mindig úgy beszélek, ahogy akarok. Na, mondom, újabb nézet keveredtetek, és a második menet a fekete kéz ütött ki, mert ez az óvi ember mást küldött maga helyett a végső mélkőzésre. És csak amikor kockásba váltom, egy szűni nem akavó pofoszkodás után végvel legyőzte, akkor derült ki, hogy közben a fekete kéz meglúgott. Más idővel halasztotta a személyes leszámolást. Tekintve, hogy nekem is van bizonyos tartozásom vele szemben, de szívesen elárulom nektek, hogy a fekete kéz megérkezett ovámba teljesen ujjász elverett brandájával, és most már végképp el akar benneteket intézni. Hát kérem, szerintem én vagyok az egyetlen ember, aki eredményesen lehet a segítségetekre ebben a küzdelemben. De hát miért? kérdeztem. Azért, felelte, mert én szemtől szembe ismerem ezt a veszedelmes embert. Mint a címben jeleztem, ezután következett, hogy feladtunk egy levelet. A levelet Mágnás Kazimír bíztaránk. Azt mondta, hogy majd később megmagyarázza a dolog jelentőségét. Később aztán eladtunk néhány értéktárgyunkat, mert hát a továbbiakhoz pénzre volt szükségünk. És hát, mint már említettem, anyagi zavarokkal küzdöttünk. Fél órával egy tranzakció után leadtuk az úgynevezett Link Dumát Mondkor B. Őrmesternek. Újabb másfél óra múlva Mondkor B. néhány altisztásával egyetemben, Csillapító injekciókat adatott be magának.